Modelltest 1. Mündlicher Ausdruck. Aufgabe 1. Ja, dann schönen guten Tag. Guten Tag. Hallo. Ich begrüße Sie zur mündlichen Prüfung. Mein Name ist Hans-Jürgen hanschel und ich werde jetzt die Prüfung mit Ihnen durchführen. Vielleicht können Sie sich gerade kurz vorstellen, damit wir wissen, wer alles hier sitzt. Vielleicht fangen wir mit Ihnen an. Mein Name ist Nelle Vuranian. Ich komme aus Russland, aber ich bin in Armenien geboren. Ich bin 23 Jahre alt und seit einem Jahr ich bin nach Deutschland umgezogen. Hm. Dankeschön. Dann vielleicht die andere hm. Kandidatin. Ja, ich heiße Fan. Ich komme aus China und ich bin in Deutschland seit ein halbes Jahr. Ich bin, interessiere mich für Fremdsprache und Fremdkultur und ich möchte auch hier Studium machen. Das Leben in Deutschland für mich ist auch eine äh, sinnvolle Erfahrung. Ja, dann vielen Dank. Dann kommen wir gleich zum ersten Teil der Prüfung. Das sind die Vorträge und Kandidatin 1 kann dann gleich anfangen. Kandidatin 1, das ist Frau Veranian. Ja. Mhm. Das Thema meines Vortrages sind Fertigprodukte. Äh, die sind entweder tiefgefroren oder äh, Instanzprodukte. Tiefgefroren sind äh, zum Beispiel Pizza, äh, Lasagne, Gemüse, Fisch und so weiter. Und Instanzprodukte sind äh, zum Beispiel chinesische Nudeln, Suppe, Und das braucht nicht äh, viel Zeit, weil man soll nur heißes Wasser gießen oder in die Mikrofälle äh, stellen und das war's. In Russland gibt es auch äh, im Supermarkt viele verschiedene Fertigprodukte. Ähm, und meistens kaufen Russen Pilmeni, weil es ihr geliebtes äh, Essen für, von Russen Und ähm, meistens, das ist nicht äh, sehr teuer, das ist günstig. Und deswegen äh, kaufen viele Leute meistens äh, Fertigprodukte. Aber es hat äh, auch äh, viele Vorteile und Nachteile. Äh, Eine von diesen Vorteilen ist Schnelligkeit. Man kann nicht nur zu Hause... Äh, mit Fertigprodukten Essen vorbereiten, sondern auch auf Arbeitsplatz, wenn er eine kurze Pause hat oder er kann seinen Platz äh, lassen. Er kann dort mit Fertigprodukten in der Mikrowelle oder mit äh, heißem Wasser äh, Essen vorbereiten. Noch Vorteil ist, äh, die sind günstig äh, und alle Studenten, oder die äh, nicht so viel äh, Geld haben, für sie besser äh, Fertigprodukte kaufen. Äh, Fertigprodukte auch, äh, sind auch gut, wenn man äh, nicht erwartende Gäste besuchen, Das auch äh, sehr schnell man kann etwas vorbereiten kann. Ja, aber äh, der große Nachteil für Fertigprodukte sind, dass sie nicht gesund sind. Äh, man kann viele Probleme mit äh, Uh, Übergewicht haben oder uh, er kann Allergien bekommen durch Nahrungsmittelsätze wie Konservierungsmittel oder Diabetes, Stoffwechselprobleme. Uh, ich glaube, man kann Fertigprodukte kaufen, aber das muss nicht jeden Tag sein. Ja, dann vielen Dank. Ja. Das war dann die erste Kandidatin. Ja, dann übergebe ich gleich an die zweite Kandidatin. Das ist Frau Zeng. Bitte schön. Mein Thema geht um Fast Food. In Deutschland gibt es viele Fast Food-Restaurants, zum Beispiel McDonald's, Burger King, Kentucky und viele Spezielle im Bis. In solchen Schnellrestaurants kann man verschiedene Hamburger, Pommes, Cola, grillen Hähnchen oder Döner sofort kaufen. Sie sind immer populär, besonders für Jugendliche. In meiner Heimat, in China, isst man auch Fast Food und die überwiegende Mehrheit der Leute sind auch Jugend. Sie treffen sich oft im Fast-Food-Restaurant, unterhalten mit Pommes, Cola und moderner Musik. Und äh, in China gibt es auch viele Imbis für Bratwurst oder m, Brat, äh, Obst und Gemüse, zum Beispiel äh, Arborgini, Zucchini, Pilz und so weiter. Als ich in meinem Uni war, äh, ging ich oft mit meiner Kollegin zusammen zu diesem Imbiss gehen, weil mit besonders Soße dieser äh, Bratfleisch schmeckt sehr lecker. Und warum immer mehr Menschen wollen food, Ich glaube äh, die Vorteile ist dass das Fast Food, sehr lecker schmeckt, besonders wenn man total Hunger hat. Ähm, außerdem ist, ist das äh, günstig. Zum Beispiel, ähm, man kann ein Cheeseburger nur mit 1 Euro kaufen. Das heißt, ähm, das, ist, das kostet billiger als andere Restaurants. Für Kinder äh, bieten manche Restaurants einen Spielplatz oder viele Spielzeuge als Geschenk. Es ist wirklich attraktiv. Aber das Wichtigste ist die schneller. Man bestellt schnell, bekommt schnell und isst auch schnell. Ähm, und man isch, isst schnell auf das Sitzplatz oder sogar im Gehen. Aber ich glaube jede Sache hat zwei Seiten, die Nachteile sind die Probleme für Figur und Gesundheit, weil äh, Kalorien viele dicke Leute entwickelt und die Krankheit über Herz bringt äh, und zum Beispiel höhere Belastung der Heber de, oder der äh, Entschuldigung höhere Belastung, für Nieren gibt und nach meiner Meinung, dass man die Messigkeit für Fast Food haben muss. Wir können manchmal Pommes, Bratfleisch mit Cola genießen, aber wir müssen auch auf unsere fitter Figur und gesundes Leben aufpassen. Das ist alles. Ja, dann vielen Dank. Damit haben wir den ersten Teil der mündlichen Prüfung schon geschafft.